Гострий струмінь морозного повітря, осяєні в домах вікна, чиїсь голоси, дзвінки з вошчика, стережись! І він опинився в глухій безлюдній вулиці. Перед очима в нього була простягнена вперед ліва рука пана Миколи і дві червоні смуги на виду, морозу чи зворушення, а в ухах лунало. – Хайд з дому! Скандал. Сором! Кров шуміла в ухах, до горла щось котилося. Він біг непритомний в розщібненому кожусі з чужою парасолькою під пахвою. Місяць вже зійшов. На снігу блищали зорі, немов посипались з неба, контури різкі. Дерева, будинки, тини, такі тверді, мов, висічені з мармуру, дивно спокійні, дивно міцні. Блакитне світло, гостре, колюче, мов, замерзло. Учитель нічого не помічав. Він біг вулицею і мав одно бажання – швидше добратись додому, сховатись від людей, від сорому. Геть! Те геть! Бігло за ним слідком і гнало вперед. Встрічались звожчики. Він хотів їхати та згадав, що не стане п'яти копійок. Підубний вскочив у свою кімнатку і, не світячи світла, не роздягаючись, кинувся на ліжко. Ціла подія живо стояла перед очима. Опріч сорому, опріч образи, що горіла в його крові, він чув, що він був смішним. Його вигнано як пса, і він як пес скорився і вийшов безпомічний, безсловесний, полохливий. Вона не вибачить йому його ганьби, його міщанства. Треба було щось сказати, щось зробити, але що? Він не знав. Він перший раз мав роман з такою значною дамою. Бідний вчитель з убогої міщанської родини, вигнаний з школи, він ніколи не сягав грішною думкою вище наймички, або убогої панночки, що тільки в свято надягає кращу одежу і вічно має червоні від праці руки. І от ця 42-літня дама, багата дідечка з панів, кинулась в його обійми так несподівано і владно, що він не смів перечити. Вона його полонила. Він їй був потрібний щогодини, що хвилини і вдень, і вночі. Вона запевняла, що він має добрий смак і вміє торгуватись, і через те він мусив купувати їй гудзики, нитки, полотно і меблі. Вона тягала його по крамницях. тому вирішила, що людя повинна більше вчитись, і замість одної години він присвячував їй три. А поза як обід приходився посередні лекції, його лишали обідати. Вона звозила його в концерти і до театру, коли чоловік був зайнятий, і запевняла чоловіка, що в компанії з учителем йому найкраще ловити рибу. Він мусив слухати її музику, багато музики, хоч нічого не розумів в ній. А коли засиджувався вечорами пізно, виходило так, що не тільки вона, а й чоловік її прохав його заночувати у них. Його клали в окремій маленькій кімнатці, де жила колись Бонна, і, йдучи вранці на каву, він здіймав з одежі сивий жіночий волос.